Večer, milí poslucháči, máme tu reláciu s Harabinom, nielen opráve a Máme tu 14. jún 2024 a nášho pravidelného hostia tejto relácie, pána doktora Štefana Harabina. Pekný večer. Dobrý večer, pozdravujem všetkých divákov. Teda, poslucháčov. poslucháčov. Už som v tých reláciách celej plejady rôzneho charakteru, takže. Si to aj milím teda hlavne e, poslucháčov Vysielača Slobodného všetkých aj vás, pán redaktor v štúdiu. Ďakujem pekne. Je to relácia kontaktná, takže aj vy, milí poslucháči, ktorí nás počúvate naživo v dátume, ktorý som spomenul, môžete písať svoje otázky na KSK. Prípadne môžete telefonovať na číslo do Bratislavského štúdia 0951 485 385. A moje meno je Michal Albert, budem vás sprevádzať touto reláciou. A poďme hneď zostrať k veciam, ktoré sa udiali a ktoré sa dejú. E, začneme asi tým, čo najviac zarezonovalo v slovenskej spoločnosti. A pýtajú sa na to aj viacerí už ľudia, že čo si aj vy celkovo o tom myslíte aj s tým nasledujúcim Lex atentát, ktorý nasledoval, tak začneme vlastne atentátom na premiéra Roberta Fica. Ako si na to spomínate, kde ste možno práve vtedy boli a čo to celkovo pre vás znamenalo, čo bolo také prvé, čo ste si vtedy pomysleli? No, pozrite, ja som sa tesne predtým vrátil z dovolenky. To sa udialo v stredu, 15. maja ja a... Na druhý deň bola nie v tejto spojitosti plánovaná moja návšteva v e, Infovojne. No a tam som povedal úplne jasne. že Samozrejme páchateľ tu je akože zatiaľ známy, teda realizátor tohto atentátu, ale e, takúto akciu nie je možné dať iba na vrút nejakého osamelého vlka strelca, ako sa tu snažil aj pán Pelegrini, aj pán Eštok v prvých etapách Keď e, také niečo musí niekto náplanovať, jej to treba pripraviť, treba e, vyzbrojiť e, páchateľa, hej. musí mať e, určitú časovú, priestorovú, lokálnu logistiku v tejto odpovednosti. Toto je ako evidentne e, výslednica zahraničných. E, tajných služieb. Ja som to povedal hneď, štvrtok do obedu. Hej, hoci minister vnútra a Pelegrini hovorili úplne niečo iné, dokonca aj že akože naka začala trestné stíhanie pre pokus ukladnej vraždy. To by bolo v poriadku, ale s dovedkom, hej, hej uh, že spomstí. No tak ja som sa vtedy už v Infovojne pýtal, a ako môžu vedieť, že z pomsty. Na to treba znalecké posudky psychologické, psychiatrické, veď to za 24 hodín skadelo, nejako môžu povedať. To, to mi zodpovedalo tomu, čo urobil Lipšic, hej, na druhý deň po, po teplárni, bez všetkého, čo bolo, hej, hneď konštatoval, že ide o teroristický čin. Tak ako, myslím si, že túto akciu nie je možné nespojiť s teplárňou, alebo, alebo s vraždou Kuciaka a Kušnirovej. Takže vyšetrovanie samozrejme ukáže, že o čo ide, no a, ale prekvapili ma aj iné veci. Hej. Na druhý, tretí deň denník N. Todova píše, nakoniec americký zbrojár Kaliňák by bol dobrý premiér. Mm, to som a, aj videl. No a, a myslíte si, že to je len tak? To je len tak? Že ona píše bez toho, aby jej to neodobrili alebo priamo nedali na americkej ambasáde. A dnes Kaliňák e, na rokovaní Náto potvrdzuje, že Slovensko bude dodávať zbranie na Ukrajinu. Vieme, že Maďarsko nedodáva, Orbán povedal, jasne, nebude dodávať. A v programových cieľoch uh, nie len smeru, samozrejme sú ortodoxne proti, hej, ale aj smeru, aj hlasu, bolo, že nebudú dodávať zbranie na Ukrajinu, že chcú uh, mier. A, uh, a premiér Fico sa postavil hej, za mier. No, tak uh, no a čo poviete potom v tejto spojitosti na to, ako jeden neviem, europoslanec či kto sa vyhrážal gruzínskému premiérovi. Že môže dopadnúť ako Fico. Hej? Keď nebude <lňiť> plniť ich požiadavky v smere tam prijatého zákona proti, proti mimovládkam. To povedal len tak, veď Veď oni sa ešte aj otvorenie priznávajú, oni to hovoria na On sa potom ospravedlňoval, hej, no už, už vypuklejšie, výrazne, expresis zverby sa to nedalo povedať, hej. Takže to, to je evidentne, evidentne Atentát, ktorý má ceshraničný rozmer, za ktorým sú tajné služby. Ako ste vnímali a videli to mediálne správanie, ktoré úplne inak písalo tie články rôzne reportáže, lebo vtedy, keď sa to stalo a, a neželali sme to a nechceme to a, a nie je to dobré a odsudzujeme to, Janovi a Martine, tak tu išlo... Tu boli obrovské maserácie mozgov, tu boli uh, obrovské vyzývanie, aby išli ľudia na a nakoniec aj tam chodili. Toto keby sa napríklad stalo, a to aj kto si povedal, napríklad nedaj Bože, opozície, tak už sú aj doteraz námestia plné a určujú a však, sa ste, hej, že všetky médiá mainstreamové e, a, a mimovládky a tam pritomný Sarešový aktivity sa snažili hromadne e, e, zlahčovať e, atentát, že v podstate o nič nejde. A ja som práve hej, v tom e, intervíu tam jasne povedal, to je útok na štát. To nie je útok e, na premiéra. To je útok na štát agresívnych, fašistických e, objednavateľov hej, tohto hnusného, brutálneho atentátu štát a štátni predstavitelia na tento atentát aj reagujú a robia aj konkrétne kroky. Najprv to boli dlhé, dlhé rozhovory o tom, že čo sa má zmeniť, ak to vlastne za to môže, že sa máme nejako zmierovať a, a že nemáme vyvolávať násilie a podporovať násilie v tom, v tom verbálnom zmysle slova, a ktoré konec, konec koncom potom vedie aj do toho fyzického násilia. A Nakoniec sa prišlo už aj s tým tzv. lex-atentát, súborom nejakých opatrení, ktoré majú v budúcnosti predchádzať. Ako vnímate tento materiál vládny? Toto ja e, považujem za krok hej, z časti možno vzhľadom na existujúcu situáciu správnym smerom, z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a ochrany života ústavných činiteľov. V žiadnom prípade nemôžem schvalovať e, také veci ako doživotná e, renta. To je jedno, či už jednému premiérovi, druhému alebo opozičným politikom. Viete, ľudia nemajú z čoho žiť hej? A, a títo idú práve... E, nám je, tu musíte odstrániť... E, No a príčina je kde? Príčina je v rozklade a nefunkčnosti štátnych orgánov. Viete, ako tam postupovala policia hej, a, a ochranka. Ja som mal jedného a volal sa Súra. To keď videli moje dievčatá a hovorili... V, v tom čase boli malé, keď som mal ochránku, hovoria, teraz už sú dospelé, hovoria, že keby tam bol Súra, ej, tak ten páchateľ, realizátor ej, tej objednávky, by keď dvihal ruku, tak už by e, sura mu <laughs> jednoducho e, odklonila a, a vrhol sa na neho a e, nedošlo by k ničomu. No ale to vypoveda o tom, ako je e, na tom, Profesionálne odborná, nielen odborne, profesionálne odborne, nielen policia, ale ochranka samozrejme zvlášť, hej, pretože výcvik výchova hej, a, a, a profesionálna príprava policajtov a ochrankarov je e, úplne e, rozdielna, aspoň má byť rozdielne. Ja nie som e, špecialista, ale si zoberte e, policaj, Keď je na ulici niekde... E, a na nejakom hej, e, mieste e, počuje výstrel, tak okamžite ľahá k zemi normálny policajt hej, a, a pada, aby, aby nedošlo hej, k zastreleniu iných. Ale ochránkar, keď e, e, počuje výstrel, tak sa vrhá na ochranu chránenej osoby, aby, aby e, nedošlo k ohrozeniu e, života. Tak tu nebudem hovoriť v tomto smere ej, nejaké odborné vývody tomto, v tejto spojitosti sú na to odborníci, špecialisti, ale veda celom svete sa smejú z toho, či už v zapadnej tlači, alebo v ruskej tlači, že ako títo sa správali, jeden, druhý, tretí výstral a nikto nepacifikoval e, strelca. Ej, a, no tak ako... No. Ale tu, áno, momentálne možno možno, treba zvyšiť bezpečnosť hej, aj rôznymi opatreniami, ale treba odstrániť príčinu. Príčina je v tom, že v štátnych štruktúrach, a to nie len na, na policii, na vyšetrovaťke, na prokuratúre, na súdoch, hej, sú ľudia, hej, ktorí sú nekvalifikovaní nepripravení, vedú <sí> si v týchto pozíciách tak, že ako ja si povinnosti nemusím plniť. Ja za nič nezodpovedám. Nič sa nedeje. Veď si zoberte posledne len, len video, ktoré natočil Kalavský. Hej? Ako je to operatívec, ktorý, ktorý žil hej, e, v tomto prostredí a hovorí presne, ale... Čo hovorí? Zaviedli sa dohody o vine a treste? Vypovedal on presne o tom, ako sa vyšetruje. Nevyšetruje sa páchateľ a nezhromažujú sa dôkazy procesne, ktoré by dokumentovali zákonným spôsobom trestnú činnosť. Nie. Chytí sa jeden aj nevinný človek a začňu ho lynčovať, začňu ho zastrašovať, začnú ho e, vydierať, keď nám neusvedčíš, tak e, ti znasilníme ženu, keď to neurobiš, hej, tak e, zabijeme ti deti. Toto je vyšetrovanie. Toto je vyšetrovanie. Hej. A ten nevinný človek sa zlakne, e, usvedčí aj, aj, aj, aj, aj aj to, čo nikdy nevidel, nepočul. No a, a výsledok? Tak toto je e, spravodlivé, trestné konanie, zákonné, veď to je rozklad. To je, to je rozklad, ale, e, ale Kalavský povedal, že tieto metódy neboli len teraz od 2020. Tieto metódy boli aj pri násilnej tresteništinnosti. Ja som detajne počúval, hej, toto video na viackrát. Hej. Keď som to pozícii ministra hej, rekodifikačne pripravil zrušiť dohody o vine a treste, lebo štát nemôže kupčiť či s korupčníkmi, či s vrami, či s pachateľmi ekonomickej trestnej činnosti hej, a, a, a potom tej, ktorá sa diala hej, 2020 a, až, až 20. 3.24. Štát je povinný prostredníctvom policajtov obje, zistiť páchateľa, objasniť trest. Štát prostredníctvom prokuratúry je povinný sprocesniť dôkazy, postaviť obžalobu. Štát prostredníctvom súdu zákonným spôsobom vykonať dôkazy, usvedčiť páchateľa, uložiť trest, keď je vina preukázaná. A štát prostredníctvom sporoväzenskej justičnej straše je povinný realizovať suverenitu štátu a vykon trestu. A nie štát kupčí z vrahmi, aby jeden vrah usvedčoval druhého. Keď som pripravil rekodifikačné materiály, Kaliniak bol ten, ktorý v roku 2007 pred otvorením týchto bodov navrhol prerušiť Rokovanie orkody v a dali sa do depozitu. Tu treba odstraniť príčinu. Príčinu! Taká vec sa robi koncepčne. Koncepčne, systémovo. Toto, veď, veď toto je výsmech, čo, čo, čo teraz popríjmali. To je výsmech. A hlavne ještia. ešte provokácia voči, voči ľuďom, ktorí majú 200-300 eurové dôchodky, celá... Radšej mali prijať, viete čo? No, no, no, no, Deklorátorne vyjadrenie, alebo, alebo politickú rezolúciu v parlamente, že všetci, všetci, prezident, predseda parlamentu, členovia vlády, všetci posladní, šéfovia ústredí koránno-štátnej správy, vyhlasujeme, že od teraz budeme striktne dodržiavať ústavu a zákony. Lebo keď toto ľudia vedia, e, čo títo stvárajú v pozíciách ústavných činiteľov, no tak to tiež nepôsobí hm? pozitívne na spoločenské alebo právne vedomie e, ľudí. To, to si treba priznať. Ej? Rýba smrdi od hlavy. A to nie, že Čaputová len porušovala ústavu. Hej, keď eh, jednak sa podvodne zapísala do komory advokátov a potom referenda nevypisovala a boli dodávanie zbrane na Ukrajinu a tak ďalej. Viete, smer zrušil amnestie. Zrušil amnestie. Čiže nabúral ústavu na hulváta. Na a ešte predtým, my keď sme rozhodli pečenom Senáte, že inšpekcia pod ministrom vnútra nesmie byť, lebo to deformuje prácu policie a, a práve navádza policajtom. Veď nám sa nič nemôže stať. Všetko je pod kontrolou Kaliňáka, ktorý nás zachrání, predtým, pred predtým pod Lipšicom. My sme zákonne rozhodli a vtedy v televízii Vystúpil pán Fico, pán Kaliňák. My urobíme všetko, aby sme zvratili rozhodnutie najvyššieho súdu. Čiže štát prostredníctvom premiera a vnútra, ministra vnútra, utočí na štát zastúpený najvyšším súdom. A tak sa aj stalo, že kliment, Kaliňákov, kamarát, Ej. Trojčlenom senáte povedal, že inšpekcia pod Kaliňákom môže byť a ostala pod Kaliňákom. A tu je gro a príčina tohto stavu, hej, devalvácie celého justičného, policajného, vyšetrovateľského, prokuratorského systému, od čoho sa potom konečnom dôsledku odvíja aj bezpečnostná situácia štátu, aj ochrana samotného života, ale nie len premiera, ale aj iných občanov. V rámci Lex atentát budem teraz citovať z hlavnej správy SK. Minister obrany v tejto súvislosti verí, že v budúcnosti by mohla vzniknúť rada starších, pozostávala by podľa neho z bývalých top troch ústavných činiteľov, ktorí by mohli dostať určité kompetencie pri kontrole kvality demokracie či odpočúvania. Čo si myslíte o tom? A čo mám na to? Poďme, som pred Pilou povedal. Veď som pre kvíľu povedal. Ako môže byť inšpekcia pod ministrom vnútra? Veď to je základ deformity všetkého. Však to je korupcia, to je politická, personálna korupcia, ktorá priviedla do svojej vôle mnohých vyšetrovateľov, policajtov a krili a to aj prokurátori. Máme už aj otázky od poslucháčov, pokojne môžete písať ďalej na studiozavinačslobodnivysielac.sk a píše nám Joško a pýta sa, že čo je s pánom Harabínom, či sa nedostávi dnes. No, my sa ospravedlňujeme, ale aj kvôli technickým problémom sme začali neskôr, ale tento čas potom navýšime a budeme od to dlhšie. Ak, ešte budem citovať Joška, ak takto dochádzal aj na pojednávania, tak s pánom Bohom čistá neúcta voči jeho poslucháčom. Ďakujem za prípadnú odpoveď. No, naozaj musím potvrdiť, že pán doktor Harabin nemôže za to, že meškáme, takže táto kritika nesmeruje správne na jeho stranu. Proste niekedy sa stanú technické problémy, to je medzi nebom a zemou, Jež ako a sa hovorí. Nestalo, že by som nezačal pojednávanie v hodinu stanovenú. Ani na okresnom súde v Poprade, ani v Košiciach na Krajskom súde, ani na Najvyššom súde. V tomto smere nikdy nikto sa nestiažoval na mňa na predsedu príslušného súdu. Napísal nám lacos z Levíc. Dobrý večer, pán Harabín. Chmelár sa o vás vyjadril nasledovne, citujem, znechutilo ma vystúpenie Štefana Harabina v relácii Téma dňa na teatri s Petrom Bielikom. Napriek opakovanému napomenutiu v ňom zasa šíril lož, že Medzinárodný súdny dvor v Hágu vraj 2. februára tohto roku rozhodol, že ruský útok na Ukrajinu nie je agresiou. Už som toto sprosté klamstvo vycúcané z prsta niekoľkokrát vyvracal. Nemusíte byť právni experti, stačí, ak máte chuť a časť nazrieť do samotného rozsudku ICJ, aby ste sa presvedčili na vlastné oči, ako strašne vás tento bývalý sudca Balamutí Medzinárodný súdny dvor iba konštatoval, že ukrajinská žiadosť o odmietnutie ruského tvrdenia o genocíde v Donecku a Luhansku nespadá do jeho právomoci. Moja základná pochybnosť sa totiž koncentruje do otázky, ako môže vrátiť dôveru súdnictvo človek, pre ktorého rozdiel medzi pravdou a lžou nie je dôležitý a ktorý neustále pobehuje medzi politikou a právom. Konec citátu. Vaše stanovisko prosím, Laco z Levíc. Vieme, aký je autor toho ako na rovinu, že či je podpísaný ako... No toto on citoval Chmelára, že A, toto Chmelár hovoril. No, tak na Chmelára som už dávno uh, reagoval. Uh, chmelár je expert na pochody LGBTI. Chmelár chodil s Beňovou a už 15-20 rokov dozadu rozkladal rodinu. Pretože kto šíril aj verejne extrémne ideológie a zvrátenosti, ktoré rozkladajú rodinu, rod a štát, tak on je zrejme expert na toto. Ja neviem, že akú on má kvalifikáciu hovoriť o práve, ale ja poslucháčovi vysvetlím, že žiaľ, že žiaľ. Keď má politológiu, chmelár alebo novinárčinu, tak nech vyklada politológiu, alebo nech robi politické analýzy, ale nie právne výroby výroky a verdikty. Chmelarovi treba povedať, a zopakujem ešte raz, hej, celú právnu problematiku. Všetci hovoria, samozrejme, kto všetci? Celá kolektívny západ, hej, ktorí podporujú ukronacistu banderovského typu zelenského, už diktátora fašistického Režimu, že Rusko je agresor. No, tak rekapitulujme celú právnu situáciu a potom toto pošlite Chmeraorovi, aby si to nalepil na zrkadlo a pozeral sa na právnu analýzu, nie na svoj úbohý obraz. Hovorím to úplne vážne. Toto je hlavný ideológ Smeru a hlasu, ktorý hovorí, že Rusko je agresor, a zároveň chce byť iniciátorom, lebo teraz s nejakým českým ministrom, bývalým Kavanom, pripravil mierové rokovania, ako návrh mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. On, ktorý Rusko označil za agresora. Tak poďme po poriadku. Na Ukrajine bol v 2014 roku Majdan, výsledkom ktorého bol teroristicky protiústavný puč. No je preto, že, e, Janukovič bol neústavným spôsobom odstránený, nebol dostatok hlasov a pod samopalmi aj ti, kto hlasovali, aj tak ich nebol dostatok. Dobre, uznali ho Francúzi a Západ, hej, e, Nemci. Rusi na čele s Putinom v tom čase E, mali zaujem hej, riešiť veci mierovou e, cestou. Majdan neuznali Donetská, Luganská republika a, a ďalšie časti, teritoria, vrátanie Krymu. lebo to bolo neústavný puč. Došlo k Minským dohodám. Minským dohodám. V januári 2015. A tie Minské dohody garantovali garantovali ich plnenie Oland za Francúzsko Šolc ne Šolc, pardon mm, táto stará Merkelova, Merkelova stará premiérka, teda kancelárka Merkelova a Porošenko a nich sa zavezovali že tie regióny na Dombase dostanú autonómiu, svoje súdnictvo, školstvo a že v podstate hej, budú robiť pr sa právne kroky k federalizácii. A že teda tam bol jasný záväzok, že sa nezakaže ruský jazyk, veď tam všetci hovoria rusky. Rusi povedali, že my garantujeme celistvo z Ukrajiny. Mínske dohody boli schválené v bezpečnostnej rade OSN. Čiže sa stali súčasťou medzinárodného práva. Čiže boli právne záväzné, jak pre Nemecko, tak pre Francúzsko ako garantov a pre samozrejme ešte vtedy Porošenka, a následne potom aj pre Zelenského. A realita bola aká? Hneď na druhý deň začali ukronacistickí vojaci, lebo vojaci pod velením ukronacistického režimu ukrajinský, vraždiť civilistov na Dombase. Hej. A zavraždili vyše 14 tisíc civilistov, žien, detí a starcov. Hej. Tam sú hrobie. Že je to evidentne preukázané. No a, a čo nasledovalo? Hej, dva roky, alebo ani celé dva roky dozadu. Oland a Merkelova, ale aj Porošenko, sami priznali, že oni nemali záujem. Oni nemali záujem dodržiavať míské dohody. Oni ich podpísali len preto, aby vyzbrojili Ukrajinu proti Rusku. No, na Dombase boli referenda, ktoré e, jasne sa realizovali na sebaurčovacom práve a oni požiadali o vstup do Ruskej federácie. Stali sa súčasťou Ruskej federácie. Vysvetľujem to preto takto detajne, ale by poslucháč vedel, že e, aký podvodník je e, chmelár. E, lebo až taký tupec nie je, že by nevedel, že Rusko agresor nie je. E, lebo asi čítať vie. Len je platený za uh, niečo, aby uh, zavádzal. No a na podklade toho, keď sa stali súčasťou Ruskej federácie a boli ostrelovaní, tak Rusi použili hej, článok 51 charty OSN o sebaobranie. Nikto z veľmoci toto nespochybnil ani právne. Navyše, v článkoch 106 a 107 hej, vyťazná veľmoc po druhej svetovej vojne, ktorou vie aj Sovietský zväz a jej právnym nástupcom je Ruská federácia, má právo zasiahnuť na ktoromkoľvek území porazenom druhej svetovej vojne, kde sa spritomňuje fašizmus. Čiže hej, tam bol banderovský režim na Ukrajine, že na Ukrajine po Balti, v Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Rakúsku a Nemecku má Ruská federácia právo zasiahnuť kdekoľvek, kde sa spritomňuje fašizmus. No a teraz k tej agresii. Podľa práva, ja to pre... Chmelára, jemu pošlite to, o, teda ten link hej, z tejto relácie. O tom, či išlo o agresiu alebo nie, môže rozhodnúť len Bezpečnostná rada OSN. Tak sú koncipované zásady a charta OSN od časového momentu, kedy vznikla a vždy sa to rešpektovalo a nebolo nič v tomto smere zrušené. No, Ukrajina podala návrh na Medzinárodný súd v Hágu OSN, aby označil Rusku federáciu po e, začatí operácie špeciálnej vojenskej 22. februára 22. za Agresora. No a Verdik, hej, ktorý nevie Chmelar čítať, ale manipulačne zavádza, že nič nehovorí o tom, že by Rusko nebolo agresorom. Verdik je úplne jasný. Hej. Len on ako politknúb ho nevie čítať a nechce čítať. Medzinárodný súdny dvor v Hagu povedal, že odmieta označiť Rusku federáciu za agresora, pretože Bezpečnostná rada o tom nerozhodla, takže on nemôže navrhu vyhovieť. že dá sa povedať, že z tohto výroku chmelár vyčítal, že Rusko je agresor, no tak potom nech vráti aj občanský preukaz. Nie len politologický, vysokoškolský diplom. Hej. Ja ako politické analýzy nerobím, lebo ako nerozumiem sa tomu, poviem svoj názor a nikdy hej, netvrdím, že moje úvahy sú... Ale v práve som sa nikdy nemýlil. A je trápne, je trápne, hej, že moju právnu argumentáciu zatiaľ nevyvrátil nikto. Ešte ani pán Blanár si to nedovolil, hoci, keď on označil Ruskú agresiu za teda, e, Ruskú federáciu za agresora, som mu presne toto, čo teraz vám hovorím, napísal a nebol schopný mi vyvrátiť ani ň A práve keď už sme pri Blanarovi, hej, tak sa čudujem, čudujem sa hej, Blanarovi a vôbec sa pýtam, či Blanar vie, čo činí, keď chce ísť do Švajčarska na Mierovú konferenciu hej, o Rusku bez Ruska. Ja sa fakt pýtam, lebo tu treba povedať čo? Vojnové štváčstvo politikov Bruselu, ku ktorým sa pripája aj blánár. A západných štátov sa rapidne zvyšuje. Táto ich bezmocná zúrivosť pre vojnu, ktorú už definitívne prehrávajú s Ruskou federáciou, je natoľko nebezpečná, že možno hovoriť o priamom ohrození aj našej existencie. O ohrození Slovenskej republiky ako suvereného štátu a strate životov našich občanov. Pre nás nie je hrozbou Rusko, ale USA a jeho spojenci a ich noshled chmelár. A teraz pustím sa do ďalšej e, argumentácie a faktografie. Pozrite, náš premiér pre svoj protivojnový postoj nedávno skoro prišiel o život. Sme to hovorili v úvode pri zákernom atentáte pripravenom zahraničnými tajnými službami. Práve štátov, ktoré sa idú stretnúť vo Švajčarsku jasne, proti Ruskej federácii. Čo my tam, čo máme hľadať? Slovensko, čo my tam máme robiť? Atentát na nášho premiera nás e, akože e, k ničomu morálne a politicky nezavezuje. Ako nezamyšľal sa nad tým blanár? Tak ale oni zase deklarujú celý čas, že sú za ten mier, tak asi by bolo zle. Ako si, majú naši, ako si majú naši občania, občania Slovenskej republiky vysvetliť účasť nášho ministra, rozvedem to ďalej, aj zahraničných veci, na stretnutí rusofobných štátov vo Frančarsku. Ako? A nám zrazu nevadí. Mne ako občanovi. Chceme vojnu, alebo chceme ukončenie konfliktu. Na tomto stretnutí, pán redaktor, sa bude hovoriť iba o jednotnom postoji všetkých proti Rusku o potrebe vojenskej podpory Ukrajiny do jej vyťazného konca, o potrebe ukradnúť ruské peniaze, hej, z ich aktív a o poslaní zbraní a našich vojakov na Ukrajinu. Pýtam sa, je toto úroveň, na ktorú sa chce znižiť náš minister Blanár? Nemá nejakú morálnu zodpovednosť voči premiérovi Ficovi? Na čo aktívne my provokujeme? Na čo? To naozaj niečo od tohto stretnutia, na ktoré nebola pozvaná Ruská federácia, my čakáme, vyčakáte o to. ja nečakám o toho nič. Naša účasť nejako reálne ovplyvní chodu dalosti, alebo je to iba akési alibi, aby nám Západ nenadával. Veď obsah a výsledky stretnutia vo Švajčiarsku tohto bezvýznamného prepadáku, si môže náš minister Blanár a každý z nás pozrieť aj na internete. To je len štvava informačná propaganda. Zahraničná politika Slovenska musí byť suverénna, to znamená svojimi jasne formulovanými cieľmi, morálnym duchom, pronárodným presvedčením a najmä jednoznačnými činmi silná. Presne tak, ako to... Ako to slubovala voličom aj strana Smer, ktorú reprezentuje Blanár na poste ministra zahraničí. Čiže strana súčasnej vládnej koalície. My ako nepamätáme sa, alebo, alebo vieme, ja viem, že USA to skončiť vôbec nechcú. Však to ako známy vojenský štváč, senátor americký Graham, ktorý sa asi pred rokom preslávil výrokom že pre USA je splneným snom vzájomné vraždenie sa Rusov a Ukrajincov, na ktorom navyše USA zarávajú. No a tento hej, tzv. Ne nefalšovaný priateľ Ukrajincov nedávno v zúfalstve odhalil otvorenie a naliehavo skutočný dôvod, prečo USA silou mocov chce získať územie Ukrajiny do svojich pázurov. Čo tvrdí? Tvrdí, že Ukrajina sedí na zlatej bani, že na svojom území má najrôzejšie dôležité nerastné bohatstvo prírodných minerálov v hodnote možno až 20 trilionov dolárov. To sa podľa neho nesmie nikdy dostať do rúk Ruska, ale musí sa to dostať výločne do rúk USA. A už... Ani nehovorím o osobitne úrodnej zemi na pestovanie plodín, či obrovských zdrojov vody a inej energie. No nemá to absolútne nič spoločné s ochranou demokracie, sloboda alebo ľudských práv. Na životoch slovanov týmto darebákom vôbec nezáleží. Naopak, spôsobuje im to nesmierne blaho, keď vidia, ako naši bratia pre ich prizemne ciele za asistencie banderovcov, hinu. A dnes, keď už cítia, že prakticky prehrali, chcú urychlenie akože mierové rozhovory. Ako aký ja sa neprestávam čudovať, čo si dovoluje napríklad nejaký generálny tajomník NATO Stoltenberg hovoriť za nás, ako, ako by sme aj my chceli vojnu v Európe. Ej? Alebo akýsi minister francúzsky či neskôr aký si nemecký politik, že treba strieľať rakety z územia Slovenska, či Borel, ktorý vraj prezentuje našu spoločnú zahraničnú politiku. Nikto z nich nemá podľa platných zmluv žiadnu pravomoc len tak. Hovorí za Slovensku republiku, čo chce, nemá na to opodstatnenie ani právny základ. Nič nereprezentujú. Len svoju vlastnú zvratenú nenávisť. Nie len k Rusku, ale k celému ostatnému, najmä slovanskému svetu. Voči takýmto rečiam sa treba rázne ohradiť aj prostredníctvom úradu, ministra zahraničia Slovenskej republiky. US a nemajú života schopnú strategiu, len nereálny zoznam svojich zvratených želaní. A to už súčasný nový svet odmieta. Americkí strategovia sa nevedia zmieriť so zánikom ich moci nad svetom. Ale hlupí rozhodne nie sú. Hrajú svoju hru plnú lži a podrazov cieľom všetkých potopiť, aby oni jediní, <coughs> ako zostali na, vrcho. <coughs> na vrchole. Hlupáci sú tí, ktorí ich slepo posluchajú. Propagujú ich nenávistné reči, a celkom nadšenie sa sami hádžu do prepasti. Problém je ale inde, no. že za sebou chcú ťahať posluchač, občanov, posluchač, občanov, občanov svojich štátov. Dokončím tieto veci, ktoré majú veľký význam hej, z pohľadu znalosti medzi našimi občanmi. V tejto súvislosti si dovolím opäť zopakovať, že Slovenská republika nie je viazaná samostatnými akciami Európskej únie alebo NATO v oblasti zahraničnej politiky. Úradníci Bruselu ani NATO, úradníci nemajú pravomoc samostatne rozhodovať za nás v tejto oblasti. Slovensko preto musí nekompromisne realizovať vlastné zahranično-politické záujmy. Náš nesúhlas je v našej výlučnej právomoci. A nikto nám to nesmie podľa zmluvy vyčítať alebo nás nerešpektovať. A ak si to dovolujú, no tak potom treba, treba to verejne a odhaliť ako, a ich odhaliť ako škodcov. Nesmieme my sa nechať vydierať. Vyklikmi nejakého skorumpovaného Bruselu, že nám Brusel nedá peniaze, alebo, alebo nás inak potrestá. Zoberme si za príklad Orbána, čo robí. Je to osobná hrdosť. Je to vec hrdosti a zodpovednosti voči našim občanom. Ja... Musím trvať na tom, že predstaviteľa Náto pravdepodobne zo strachu stále hlasnejšie kričia, že ak Ruská federácia napadne ktorýkoľvek štát Náto, tak celé Náto sa vrne na Rusko a zničí ho. No ale však hovoria na druhej strane, že, že, ruch, že Rusko krváca na fronte, že, že, nemôže, že nemôže dobiť takú dedinu, takú dedinu, a, a zrazu idú kričať, že Rusko sa vrne na NATO. Vidíte, tí ľudia sú zvratení. Ale ja to preto takto vysvetľujem, aby ľudia pochopili, že o čo ide. To je žalostný klam. Domnela jednota NATO sa pri najmenšej hrozbe rozpadne ako domček z karát. A dnes to aj zopakoval práve Putin v prejave. Ja neviem, kde to mal pri prežitosti BRICS urokovania na nižšej úrovni ministrov zahraničia že Rusko sa nikoho nechystá napadnúť. A jednoducho to nepotrebuje. Po druhé, NATO už dávno nie je jednotné a mnohé členské štáty jednoducho nebudú s, Rusku, s Ruskom bojovať. A to zase včera, dnes zopakoval otvorenie Orbán. Po tretie, treba povedať, že často uvázaný článok 5 zmluví o NATO, o spoločnej obrane členské štáty natok žiadnej vojenskej akcii ani nezavezuje, je na najvyššie dôležité, aby Slovensko jasne vyhlasilo, že sa nikdy nezapojí do vojny proti Ruskej federácii. Ani finančne, ani vojensky, ale ani účasťov za chrbtom Ruska na politických zradách a intrigách proti nemu vo Švajčarsku. Okay. Na okay. svojich prejavov musíme byť preto vo svojich všetkých obsahovo dôsledný. Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách a hrať na dve strany. My musíme hrať na seba. Na seba. Preto treba byť opatrný v otázke finančnej podpory Ukrajiny protredníctvom NATO, ktorú žiaľ dnes slúbil A ešte to nazval, že nejaké nesmrtelné zbranie. Tam môžu byť smrteľné a nesmrtelné zbranie. Lebo ak tvrdíme, že s tým súhlasíme, ale s podmienkou, ako hovorí. Naš minister, že tieto prostredky sa môžu použiť aj na mierové účely. Potom nás už chytili za slovo a všetky financie sa použijú iba výlučne na vojnu. Žiadne ani na mierové účely. My nemáme čo dávať peniaze. Dajme na to si priestor. treba dať pozor. Ja len chcem tieto úvahy dovieť do dôsledkov, pretože e, sú dôležité mimoriády. Len potom dokončíte, lebo poslúchať už čaká 5 minút na linke, tak nech položí otázku. Pán poslucháč, pán, môžete pán, hovoriť. Dobrý večer. Pán Arabino, chyte nový dých. Chcem sa vás takú vec opýtať. No, iba malá poznámočka. V tom momente, ako teraz sa toho hovoríte, som počúval na anglickom kanáli. Na akom? Práve, no, na jednom internetovom a, a, a kanáli, že kanáli. Počím práve v týchto dňoch alebo hodinách položil pre Ameriku na stôl, aby jednoducho prijali tie podmienky Uh, aké boli uh, podpísané, čo ste hovorili v, Minsku, v Turecku, pardon. Hey, a že ak... No neboli v Turecku, tam boli pripravené určité zásady, tam nič no, nebolo podpísané. Kto nezoverú teraz, teraz je ďalšom rokovaní uh, bude ešte tvrdší, ale to iba na okraj. Chcem sa vrátiť domov, pán Harabin. Uh, neviem, kedy ste poslednýkrát súdili nejaké ťažké prípady v 2. roku na Slovensku, keď ste boli ešte sudca. Ale chcem poukázať na dva, dva príklady. Táto vláda ktorá teraz tam je, ani minulá vláda. Oni pracujú všetci a budú pracovať podľa nepísaného zákona, že nová vláda nepostihuje starú vládu. Uvediem dva príklady. Vypočujte si minimálne tri relácie posledného na Infovojne, kde už nasratí policajti, ktorí boli vyhodení a hovoria o tom, že priamo na policajnom zbore alebo v Naka je jedna bunka alebo oddelenie sa volá Tarantula, ktoré postihuje policajtov a posťuje aj politických oponentov. To isté potvrdil 9.6., to bolo minulý týždeň, v trikolore 151. relácia, pán Michalko, eh, Michalko, Michalko, ktorý bol hosťom v druhej časti, je tam volali poslucháči a sám povedal, že on bol prednasledovaný obeťou tohto policajného, tejtej policajnej bunky Tarantuly. To znamená, ktorí prenasledujú oponentov. Moja otázka, pán Harabina, vás je, vy keď máte svoje roky a ste boli sudcovia, ste ako rodičia tohto štátu. Prokurátori, to isté. Hej? Policajti, to isté. Takže jednoducho občania volili túto vládu a vybrali si takých kandidátov, že sa to začne čistiť. Neviem, či ste počuli o takéto oddelení Tarantula. Ja som obyčajný človek, nie jedno, Ale pokiaľ táto vláda nebude používať razadnejšie zákony na odstraňovanie tejto korupcie. Tam bol policaj, ktorý hovoril, že každý tri mesiace musel meniť prácu na Slovensku, lebo samotný policajky ho štváli z tej práce. Ale ja sa čudujem Slovákom, občanom, že nevolajú do takýchto relácií šeliakí, kde chodia rôzni hostia politici a jednoducho im to nenapľujú nena, e, do očí tie svoje prípady, hej, zo života, a povedia, vy zastierate všetko hlúpiným medveďami, nejaký zákon na medveďami sa dá za 3 hodiny vybaviť, hej, odsúhlasiť od a zákoniť, ale odvádzate pozornosť. Moja otázka, pán, pán Harabi, na vás je, vy máte určite kontakty na sudcov, na prokurátorov, na, na, na Žilinku, na všetci. Toto, čo sa deje, toto je ovoci a plody celého systému za posledných 35 rokov. Pýtali sa ľudia aj Mečiara, dneska bol v relácii. Ako je možné, že ľudia, ktorí boli v politike 35-40 rokov a vedeli, čo sa deje, držali hubu. A dneska budú hovoriť o tom, že aké to je zlé. No keď rodičia vychovajú si svoje deti, svojich politických nástupcov, tak je to zlé. Ďakujeme. To je, to je, to je, to je, ľudia už majú plné zuby aj takýchto politikov. Aj prezidentských volieb, aj parlamentných volieb, aj polieb do Európskeho parlamentu. Áno, budeme sa rozprávať aj o tých voľbách do Európskeho parlamentu. Alebo politici, politici sami zavazajú. Kandidáti na prezidentom zavazajú. Chodia jeden s druhým rokovať, obľbujú ľudí, dohľadujú si všelijaké kšefty a na voľno sa stávajú, že, že robia správne. Rozumiete? Toto sa deje. A robia to starí politici, ktorí vedia, že ako to funguje. Robia to sudcovia, robia to prokurátori, robia to všetci. Dobre, ďakujeme pekne za otázku a teda konštatovania. Pán doktor Harabín. Ja som viackrát povedal, že ryba smrdí od hlavy. Keď ste počúvali reláciu od samého začiatku, čo som povedal, že tu treba iné riešenia koncepčné, systémové, personálny korpus v riadiacich štruktúrach štátu hej, musí byť postavený na plnení povinnosti zákonným spôsobom, na vyvozovaní zodpovednosti, musí fungovať kontrolný mechanizmus. Ja som to celý život hej, realizoval, hlavne pozícia, keď som bol ministre spravodlivosti a však som tu vám hovoril, aké návrhy som dával a oni neprešli. Uvedomoval som si, že do čoho to uh, uh, všetko môže uh, dospieť. Aj v rozhodovacej činnosti ako predseda Senátu Pečeného sme rozhodli, že inšpekcia nemôže byť pod ministrov vnútra, ktorý má celé rozhodovace procesy vo svojich rukách. Hej, lebo to korumpuje a... No, čiže toto je samozrejme na... na na dlhšiu debatu, veď ja som hovoril, že toto... Kalavsky povedal, že to sa dialo aj predtým. To nebolo len, hej, on to sám priznal. Hej. A tá tarantula, to ste počuli? E, ja ako... Počúvam dostupné informácie, mňa neprekvapujú vôbec tieto informácie, lebo denno, denne, hej, ľudia sa na mňa obracajú a vidím a čítam, aké sú... E, rozhodnutia, hej, vyšetrovateľov, prokurátorov, súdcov, hej. Hej, tu treba e, personálne prerobiť, jej e, celý justičný, prokurátorský, policajský e, zbor, no, to ale my, v tejto relácii, ja som to xkrát akože rozprával, keď počúvate túto reláciu, ale aj iné, hej. Kedy to ale toto všetko spraviť, keď... No, treba veci robiť zásadným spôsobom, systémovo, hej, koncepčne. Vete, pozrite, smer je a má ministerstvo vnútra hej, od 2006. roku s dvojročnou predstavkou do roku 2020. 2020. A vládli aj sami. A 4 sa... roky vládli sami. Čo robili? Ja sa pametam, keď som sa stával proti tomu, aby personálne kádre z mimovládiek prechádzali na ministerstva, legislatívne odbory do justície. Veď preto ma začali aj mediálne linčovať. Ja som nikoho z mimovládiek nepustil. A potom Hej. ministri pana uh, Fica, aj spravodlivosti, aj uh, vnútra, púšťali sorošovcov, mimovladkarov do výberových komisí na výber, Hej. sudcov, prokurátorov, do disciplinárnych senátov. A teraz sa čudujú, aký je personálny korpus. Veď... Uh, oni sú pri moci od 2006. Namiesto toho, ej, aby do riadiacich personálnych štruktúr dávali národno-vlastenecké kádre, odborníkov, profesionálnych, zodpovedných, oni sa chceli zapačiť západu. Západu. A, a, a dosadzovali skorumpovaných serešovcov a ešte mimovládkam dávali peniaze peniaze dávali <laughs> mainstreamovým médiám reklamy. Ano, Veď, politicky kto vyrobil progresívnu stranu Šimečku? Kto? No smer. Smer a teraz sa čudujú, že to dospelo ano, do takéhoto stavu. Teraz sa e, čudujú a rozkladné procesy v bezpečnostnej situácii štátu, oni idú navršovať životnými rentami, veď na to sa nedá pozerať. Ej? Ja sa vrátim, ale k tej situácii ej, e, tej bezpečnostnej z pohľadu na to. Ja hovoril som ešte Očkajte, raz... Počkajte, ale pán poslúchač niečo chce dodať, tak dodajte. Pán Arabín, poviem asi tri vety. Keď hovoríte, že ryba smrdí od hlavy, za prvé, to, že majú politici Telegram alebo iné sociálne siete, dáva iba prežitosť pre ľudí, nie sú zablokovaní, že sa dozvedia veci, ktoré jednoducho sa nezvedia samotných politikov alebo ľudia, ľudí, ktorí kolo vás robia. Poviem iba to, čo som sa dočítal na internete, napríklad na Facebooku, na WhatsAppe, na, na Telegrame. Hovorí sa o tom, že všetky tie súdne procesy, ktoré ste mali na súde, aj potom kde, kde ste žalovali štát za to, že jednoducho, ja neviem, Vás, vás tam zbavili sudcu a tak ďalej a tak ďalej že to bolo dohodnuté jednoducho a potom ste vysudili peniaze a to bola vaša odmena. <rý> to je jedna vec. Druhá, vec druhá vec, moment druhá vec je hej, na internete sa dočítaj ľudia ktorí okolo vás robili vo volebnej kampani že ste chodili do, do rôznych alternatívnych médií a medzi tým ste sa s politickými stranami o, o, o, ktorí boli o, ako kandidáti napríklad o, hlas a tak ďalej dohody. Rozumiete? Lebo preto preto, ma, preto pre... ma nechcú ani do súdnej rady. Hej? Pre, <laughs> nie, ja nechcem poviem, preto jedným z takým dôvodom, z takým dôvodom bolo, hej, že, že váš líder, ktorý bol na prezidenta, jednoducho bolo kamžite zrušený. Rozumiete? Takže keď hovoríme, že ryba smrdí od tak hlavy, tak jednoducho je, poviem, pán, pán Harabin, ako stresného sudcu si vás ľudia vážia. Ale s tromi alebo piatimi otáznikmi za tým je slovo veľký. Lišiak. Rozumieme sa? Nebolo počuť poslané slovo. Lišiak, čo, čo je veľký lišiak? Ešte raz. Áno, veľký lišiak, že pán Harabin, trestný sudca je dobrý, ale je veľký lišiak, lebo on pozná ten systém, on pozná sudcov, on pozná prokurátorov a jednoducho to, čo jemu vyhovuje, ej, z, toho, z toho vyťaží a čo nevyhovuje, na to poukazuje. No, tak, my, vieme, ako... čo, čo, ľudia, ľudia, my vieme, občania, že jednoducho boli politické dohody ej, medzi politickými stranami e, a kandidátmi na prezidenta. No, boli a tie ľudia dohody? už teraz majú plné zuby toho a hovoria na internete, natáčajú videa ej, ste... o rôznych politických stranách, o rôznych politických kandidátov. A, Takže a, a, ak hovoríme, a, že ryba smrti od hlavy, tak jednoducho A som... vy máte aké dôkazy, že by som ja s niekým rokoval? Veď na rozdiel od všetkých, ktorí podporovali Pelegriniho, ja som povedal, že nepodporujem ho v druhom kole, lebo tvrdí, že Rusko je agresor, tvrdí, že treba dávať zbranie Ukrajine a za ďalšie, ja som vás nechal dohovoriť, za ďalšie som povedal, že nemôže kandidovať pozície predsedu parlamentu a tu dáva Hej, na pozícii predsedu parlamentu občanom vzor, ako netreba rešpektovať e, ústavu. Takže si vyprosím, aby ste vy podliehali slnečkarským vývodom, ktoré podsúvajú na moju e, adresu. Hej, ľudia, ja som nikdy s nikým žiadne obchody nerobil. A keď ste počúvali Kanavského, no tak si vyvodte ešte jeden záver. Čo povedal Kalavsky, Že sudcovia, myslím, že truban a ešte kapitán aj, keď nerozhodli v smere Čurilovcov, takže ich začali stíhať. A zabudli ale smeráci na to, keď ja som rozhodol v pečlenom senáte, že inšpekcia pod ministrom vnútra nemôže byť, náš senát rozhodol správne, a my sme všetci členovia Senátu boli disciplinárne stíhaní. Čiže začal kto disciplinárne stíhať sudcov a rozvracať nezávislosť justície? Pamätáte sa na jednom disciplinárnom konaní, kde večer v miestnosti boli zrejme tajné síly a na druhý deň, keď neočakávanie, sa odročilo pojednávanie alebo prerušilo, na mieste, kde som ja, sediel, padla lampa. Keď som povedal, že to je Kaliňaková hra, Kaliňak sa začal smiať. Čiže si vyprosím, aby ste vy mňa spájali s politikmi. To si od vás vyprosím. Vyprosím. Pán no, Harabín, ja som iba povedal to, čo sa na internete diskutuje. Keď, keď ste znali človek, Hej, tak posudzujte skutky, posudzujte činy a nehľúpe e, reči, hej, ktoré vám anonymne niekto podsunie. To nie je to nie je alebo Keď, keď ja som sa postavil, postavil proti špeciálnemu súdu a som podával demisiu, som hlasoval proti tomu. Jedine som odišiel z tejto vlády. Lebo, takže ako... Pán Harabin, keď, keď sú ľudia na vašom telegrame, hej, oficiálny telegram pána Harabin, a pridávajú rôzne, rôzne komentáre a po, po dňať, troch, 4 komentároch za dva týždne ľudia sú zablokovaní, tak to je dôkazom toho jednoducho, že to nepasuje. A pokiaľ vy máte pravdu, Boh by dal, že máte pravdu, tak ja vás prosím ako obyčajný človek aj za so všetkých ľudí, ktorí sú nepravom na Slovensku odsudení alebo trestaní alebo prenasledovaní, oslovte všetkých sudcov trestných na Slovensku a zoberte tých dobrých sudcov preč, uh, aby tých zlých sudcov... Da, čo vám poviem. Aby, Počkajte, aby lebo rozprávate, rozprávate, počúvať, rozprávate, aby... rozprávate od vecí, ej. keď som bol minister spravodlivosti, som mal právomoc aj personálnu. Ja som na dôchodku. Ja nemám disciplinárnu právomoc disciplinárne stíhať. Pokiaľ išlo o páchanie trestnej činnosti aj disciplinárnych prestupkov, som podal ich podnetov, čo je jediná moja možná uh, pr predispozícia teraz. Veď si zoberte, ja som Žilinkovi pred dvomi rokmi podal trestné oznamenie, že naďa. Uh, treba trestne stíhať za vlasti z Pán Harabín, toto to, to, to rozumieme. No počkajte, to, to počkajte, rozumieme. počkajte, počkajte. Ale, a nepochopili ja už ste... Počkajte. Ja už nepochopili, počkajte, nepochopili ste, že Kaliňa dnes prislúbi zbrane Ukrajincom a rýchlo urobiť tlačovú to konferenciu. Je, to, to, to počkajte, urobí tlačovú konferenciu, že podáva trestné oznámenie na Náďa. Veď stačilo sa mu spýtať, Pán Žilinka, Harabín pred dvomi rokmi podal trestné oznámenie za vlastní zradu. Akom ste štádiu preverovania to, tejto veci? Takže ako uh, rozprávate z cesty veci, uvedomte určité právomoci. Ja nemám právomoc nie ako dôchodca. A keď som bol v pozícii ministra, som skrátil súdne konanie z troch rokov na desať mesiacov. Zamestnanosť väzňou bola 15%, po mojom odchode 80%. Pán, pán Harabín, tak teraz vám poviem jednu modelovú situáciu a idem že pokra kolo, kolo, idem, idem pokračovať v tej otázke pán, na to. Pán posluchač, potrebujeme iný my, e, my potrebujeme ľudí osvetovo pán, pán Harabin, vychovávať, pán, pán Harabin, preto aj táto relácia je aj o tom, čo chcem teraz povedať, venovali sme vám 25 minút. Ja, ja musím... Ja musím, musím posledná vetu keby, Povedzte, pán poslucháč. Aha, posledná, dať, posledná veta. Posledná posledná veta. Keby, keby Smer chcel urobiť poriadok politický a boli ste s tou ponukou o Sloveny, že či by ste prijali... Uh, tú ponuku na súde, hej, alebo proste, už nepamätám presne, na ktorom oddelení viete, čo myslí. Ja áno, ráda. na rade. Tak ja neverím tomu, pán harabín, že od momentu, keď ste boli oslovení a keďže ste im dali súhlas, čo ste už veľk veľk veľkáka povedali... Ja som takto súhlas, že ma môže navrhovať. Dobre, ale proste pojde o čas. Neverím tomu, že keď dám niekomu súhlas, že ľudia musia čakať pol roka, že by a... pán Harabín bol v súdnom rade. A čo ja mám to, s tým, dalovi... čo ja mám s tým? Čo ja mám s tým? Ako, nenevajte sa, ale rozprávate od veci, absolútne. Veď parlament musí navoliť člena súdnej rany. Doteraz to neurobil. Ja sa pýtam smeru a hlasu, či vôbec chcú vládnuť a či sa neospravedlňujú za to, že vyhrali voľby. Veď vidíte, že zrušenie mimovládek malo byť už dávno realizované a, pre, a odročili to na september. Tak A čo ja s tým mám? Ako, nenevajte sa... E nie, to, toto chcem iba, povedať, toto iba chcem povedať, že keby chceli vás dať do súdnej rady, tak by to urobili. Ale vidíte, toto je dôkaz, že, že no, oni nie sú, aby to robil poriadok. No, samozrejme, samozrejme, ne? že nieký, Ale, ale, no. ale pozícii dôchodcu ja môžem len dávať podnety, poukazovať a chodiť do relácie a tu vyučovať napríklad v tomto smere Blanára, aby nás nezatiahol do vojny s Ruskom, čo je v danej situácii oveľa, oveľa, oveľa e Hroznejšie, čo nám hrozí. Ďakujeme. sa. Ďakujeme. Ideme na predstavku? Ja dokončím tú... Dokončíte? Do o, to, o, to, o, o, ...o tej pozícii NATO. Ako, opakujem, nedá sa sedieť na dvoch stolišťach a hrať na dve strany. My, my preto musíme byť hej, opatrní v otázke e, finančnej podpory Ukrajiny prostredníctvom NATO. Lebo ak tvrdíme, že s tým súhlasíme, ale s podmienkom, ako už som opakoval, že minister hej, môže to e, byť použité na mierové účely ako nesmrteľné zbranie, no tak oni určite to použijú e, na, na vojnu. USA ako najsilnejší člen NATO nikdy nevstúpia do vojny na pomoc nejakému svojmu partnerovi, alebo oni spojencov nemajú. Nikdy. Ak toto konečne pochopia členské štáty NATO. Je jasné, že hrnúca do vojny je samovražda. Aj u nás musia občania a najmä politici pochopiť, že sa nemôžno zahrávať, neslobodno sa zahrávať s takými otázkami, ako je finančná podpora ukrajinského fašistického režimu prostredníctvom NATO. Ešte raz opakujem, vidíte, že Orbán to nedovoluje. Môže sa stať že Slovensko, tak bude považované za člena NATO, ktorý síce nie vojenský, ale za to finančne podporuje fašistický režim v kieme proti Ruskej federácii. Čo predviedol dnes na rokovaní kaliňak ako dlhoročný sudca? Si dovolím pre každého, kto stále prispieva alebo vyzýva na umelé udržiavanie a pokračovanie vojny na Ukrajine, rázne pripomenúť, že podnať Podnecovanie k vojne s Ruskom, čo urobil aj Zurinda, tam som podal tiež osobitne trestné oznámenie e, Žilinkovi ako reakcia na nemeckého poslanca. To znamená páchanie trestného činu ohrozenia mieru, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na doživotie. A tu je ďalší problém, že Žilinka chodí na americkú ambasádu zo zadu a Lipšic spredu. Naša nová vláda si musí dať dobrý pozor, aby sa nenechala rôznymi trikmi aj takto zaťahnuť do podpory vojny na Ukrajine. Ruská federácia oslobodzuje svoje vlastné územia, to som tu v analýze povedal na, na Chmelara, teda územie Doneckej a Luhanskej republiky, ktoré sú oficiálne súčasťou Ruskej federácie a rovnako tak aj... Územia Zaporoškej a Chersonskej oblasti. Máme poslucháča. Tak... Dokončím poslednú vetu. My nesmieme ako vstupovať do žiadnych nepriateľských akcií proti ruskej federácii. Poprvé, nie sú to naši nepriatelia. Po druhé, práve oni sú našou nádejou na zachranu pre totálne zvrateným anglosaským skapinajúcim, ale stále pre nás normálnych ľudí smrteľne nebezpečným svetom. A toto, keď si blánar neuvedomí, tak je to nebezpečné pre každého občana Slovenskej republiky. A pošlite mu link z tejto relácie na ministerstvo zahraničí. Áno. Máme poslucháča. Dobrý večer, ste v živom vysielaní. No, dobrý večer, radovní nitrianske právno. Ja e, k tomu poslucháčovi treba proste jednu, dve, tri otázky a treba ho zrušiť, lebo aj nič tu dovoľať. No, pozdravujem vás pekne. Dobrý e, pýtam večer. Pýtam sa, Čaputovej končí mandát, alebo ak sa to povie. Čo s ňou proste nie, je možné, aby prezident pachal trestnú činosť. Ja ukradním horálko, ja budú stiať a ja Čaputova čo bude, čo sabotáž, bla, bla, bla proste a či sa ešte dá, že keď je teraz končí mandát, či bude nejak stíhatelná civilne? Proste to sa musí riešiť. Možno aby prezident pásal trestnú činnosť. Majte sa. E, e, stručne, ja som ich krát povedal ešte v čase, keď bola v úrade a keď od, od, od, odchádzali zbranie hej, zo Slovenska a, a, a či štrelivo zbranie, však aj MIGI a dejaké iné, hej, že Ide o medzinarodné zmluvy. To ide o obchodné zmluvy, alebo aj darovacia zmluva zadarmo. A, a medzinárodné zmluvy dojednáva, uzatvára, eh, podpisuje, ratifikuje prezident republiky. Čiže toto, čo sa viaže aj Gnadovi, Hegerovi a spol, čo mali vo vláde, to sa viaže aj na Čaputovu. E, v tom smere, že e, spáchala trestný čin e, vlasti zrady. Len tam je osobitný režim. Ej? Obžalobu za vlastizradu zradu na prezidenta alebo za úmyselné porušovanie ústavy môže podať iba parlament. Vidíte, aký je Kalinjak, lebo mu to Američania nedovolia. Na Čaputovu nehovorí nič, že tiež spáchala vlastizradu zradu a že smer a hlas jej pripravia obžalobu. Hej, do parlamentu na Čaputovu, aby sa jasne deklarovala, že spáchala trestný čin e, e, vlastní zrady. Aj nový parlament môže odsúdiť e, prezidenta, ale musí byť obžaloba odsúdiť. Nový parlament, alebo parlament, môže dať iba obžalobu, ale musí mať 90 hlasov a o tom rozhoduje hej, ústavný súd. Ale hej, keď tvrdia, hej, čo Kaliňak išiel podávať trestné oznámenie. to sa viaže aj na Čaputovú. Tak prečo? Aj keď nebudú mať 90 hlasov, ale pripravia takú kvalifikovanú <coughs> pardon, obžalobu, že celé Slovensko bude vedieť, že nie je stihana iba preto, lebo nie je 90 hlasov, ale spáchala trestný čin vlastní z a, a hnala nás do vojny s Ruskom. Hej. A navyše, ona podporovala očkovanie ona podporovala zabíjanie reklamu. Dáme si prestávku, lebo pán Harabín potrebuje sa trošku napiť. Tak po prestávke pokračujeme v relácii s Harabinom nielen práve. Počúvate slobodný Poslucháči, pokračujeme v relácii s Harabinom nielen o práve, rozprávame sa s bývalým predsedom Najvyššieho súdu, bývalým ministrom spravodlivosti a ideme na otázky, ktoré nám prišlo a ich je už veľké množstvo, tak poďme od Juraja. Najprv je to docent aplikovanej informatiky a priznal sa, že volil doktora Harabina. Chcem sa opýtať, či sa chystá pán Harabin kandidovať znova na prezidenta. To už vlastne odpovedal. A dôležitejšia otázka je, mm. že či máte nejaký plán, ako osloviť mladú generáciu, pretože bohužiaľ postupne mu budú voliči vymierať. Nemyslím to sarkasticky. Prajem pekný večer, Juraj. No to sme hovorili tu, už v predchádzajúcej časti, že štát, pokiaľ chce byť štátom, pokiaľ chce zachovať suverenitu, zvrchovanosť, tak musí mať aj suverenitu v vzdelanosnej oblasti, kultúrnej oblasti a samozrejme v mediálnej oblasti. To sú principiálne, koncepčné, systémové veci. A to je to, čo možno neže e, vytýkať. To je, to je kardinálne zlyhanie smeru. Hej? On celú vzdelanosnú, kultúrnu, osvetovú oblasť a mediálnu nechal ú ultraliberálom, ktorí tu šíria zvrátené ideológie rozkladajúce rodinu, v kultúrnej hodnotovej oblasti už ani nehovorím rodinných ceností, no a to isté sa viaže hej, na výchovný a vzdelávací proces, že tu treba prehorať celú spoločnosť. a Ryba smrdí od hlavy. Aha. Samozrejme, že e, e, budem Kandidovať. Máme poslucháča. Dobrý večer. Skúste stručnú otázku. Uh, dobrý večer, Peterskošic Košic. Uh, otázku. Ja v prvom rade by som chcel vlastne povedať, že ten poslucháč, čo tam držal tú linku 20 minút, uh, to slovo moderátor pochádza od moderovať, to znamená nejak riadiť, usmerňovať tú diskusiu. Dobre, poďte k veci, prosím vás. Otázku dajte, tak teraz ideme ja riadiť a teraz vám ja do toho skočím. Tiež si to môžete skúšať, nie je to tak celkom jednoduché, robíme to na kolene. Ďakujem, dajte otázku, prosím. A ospravedlňujem sa, že no. som teraz trošku ja ako vybuchol, ale viete, čo chcem povedať. Máme naozaj no. teraz 20 minút do konca, tak skúste otázku a skúste mňa nekritizovať. No, akože môžete, tak, ale potom mi napíšte mail, lebo to viete. Tak áno, tak poďte to vyrobiť, nech sa páči. No tak poďte to robiť, nech sa páči. tým všetci, ako viete poslucháč, ktorý... Ale ja nebudem vypínať poslucháča, aby som mu dával, aby, aby povedal, že cenzurujem, dobre? Dajte otázku, teraz vy zdržujete. Teraz vyrobíte to isté. No nemyslím si. No dajte otázku, prosím vás, k veci. Nemám otázku. No tak do počutia. Akože naozaj, prosím vás, e, skúste mať aj vy úctu k tomu, že na, akých kole, na akom kolene to robíme. My nie sme markíza, my nemáme milióny a akože mňa to trošku aj uráža, pretože ja som bežal, vyslovene som bežal z práce inej, aby som toto stihol a aj preto sa meškalo, lebo ja som nestíhal. Máme otázku od poslucháča, teda, ktorý nám napísal mail, pán Harabin, prečo sa vás Lipšic a jeho chápadla tak boja a čo by ste urobili ako prvé, keby ste sa zajtra stali generálnym prokurátorom, tak skúste stručne. Lebo tých vecí bolo asi viacej. Ja nemám žiadne ambície stať sa generálnym prokurátorom, ale generálnemu prokurátorovi treba pripomenúť slúpu a jednu zásadu platnú v trestnom e, procese. Ex ofo. Že je povinný stíhať každú trestnú činnosť, o ktorej sa dozvie aj bez trestného oznámenia. No a keď to nerobí, tak potom samozrejme takto postupujú aj ostatní prokurátori. A taký je výsledok v štáte, že aj inštitúcia prokuratúry je žiaľ spolitizovaná. No a. Uvidíme teraz, či bude trestne stíhať Náďa, keď Kaliniak mu dal trestné oznámenie. A potom sa musíme opýtať, že prečo nestíhal, keď ja som dal trestné oznámenie. Náďa, no. zo sudcu by nikdy nebol dobrý prokurátor. Ďalšia otázka od Jána. Chcel by som vedieť, koľko ľudí by opäť volilo smer, keby poznali ich skutočnú retoriku. Začínajú sa vyfarbovať jedna báseň. Tí sa už korita nepustia. Pán Harabín, som rád aspoň za vás. Pozrite, ja som viackrát a dlhodobo, hej. preto som mal v tej vláde konflikty, preto som aj sám odišiel. Ja som na systémové chyby poukazoval, ja som vystupoval, ja som otvorene to kritizoval. Nie nakoniec, hej, pán Fico, hej, ešte pred atentátom povedal, hej, že Harabina treba počúvať, že Harabin má na 99% pravdu. Žiaľ, ako nepačila sa mu forma. Pritom aj tu musí mať výhrady. Hej, lebo ja som nikdy nenadával novinárov. Nikdy som nehrešil na nikoho. Ja som v mnohých smeroch uh, už konal určitým spôsobom, keď sa diali veci k rozkladajúce systém, štát, suverenita ohrozené, ohrození občania, no tak som emocionálne zvyšil hlas. Preto mi prisudili umelo, hej, mainstreamovi, sriešovskí eh, aktéry, eh, akože zlú eh, formu. To, to je zjavná nepravda. Máme poslucháča, dajte... A nakoniec ešte Kaliňák povedal, hej, a to pred voľbami, hej, pred voľbami, kde chodil do alternatívy, kam išlo o vine a treste špeciálny, sú špeciálna, hej, eh, prokurátor, že pan Arabin mal pravdu, bol som mladý, mal som ho počúvať. A robia to isté. Žiaľ. A mnohí mne vytýkajú, že akože tí ortodoxní smeráci, že, že by som nemal bošiť do smeru. Ja som nikdy do smeru nebošil ani do nikoho. Ja poukazujem na neprávo, na nedodržiavanie ústavy a mne je jedno, či to je politická strana smera, alebo Šimečka, alebo, alebo Matovič, alebo Lipšic. Mne to je jedno. Máme poslucháča, dajte rýchlu otázku, lebo máme ešte veľa menov. Dobre, takže pri telefóne Vinci z Bardiova úplne súhlasím, čo sa týka e, teda otázky špeciálnej operácie Ruska e, s pánom Harabinom, s pánom doktorom Harabinom totálne súhlasím. Chcem sa opýtať, e, na, mám také tri otázočky. Prvá otázka. E, ako, aký máte názor na pána doktora Čarnovúckého, lebo on v podstate zdieľa rovnaký názor. Druhá otázka, aký máte názor na e, perfektné videá Zoroslava Kolára. A tretia e, pripomienka. Pán moderátor, ste jedna neschopná e, persona, ktorá nemá čo robiť v slobodnom vysielači. Ďakujem. Poďte si to vyskúšať, nech sa páči. Poďte si to vyskúšať, utekať z Bratislavy z jedného konca na druhý pešo potom utekať na električku, potom utekať po auto, potom utekať po hostia. Poďte si to vyskúšať v rozkopanej račí. I už som aj ja naozaj rozčulený teraz. Poďte si to vyskúšať. Hneď zajtra to môžete zrobiť. robiť. Ja som zvedavý, koľko by ste to vydržali. Som veľmi nahnevaný na vás, pán poslucháč. Dajte odpovede, pán no, doktor, na tieto otázky, lebo dneska som vyňočný a ja naštlatý. O doktora Čarnogórského je dobré, že má názor na otázku posudzovania, však nakoniec je to správny, právny názor. Ja trošku vytýkam doktorovi Čarnogurskému jednu vec, že, že Lipšic to je jeho dielo. Lebo on, Lipšica, vychovaval ako adepta KDH a pozícii vedúceho úradu, keď prvýkrát sa stal ministrom e, spravodlivosti. A ja mal som takú e, nepríjemnú náhodu, alebo stretnutie, u sa to bola nehoda, lebo prišiel za mnou ako vedúci úradu a, a e, ja som myslel, že ide o nejaké technické organizačné e, veci a on e, začal rozprávať, že tu taká vec na najvyšom súde, tu taká vec a že oni majú taký a taký záujem. Tak nesíhol dopovedať, ej, som sa postavil a vyhodil som ho z najvyššieho a, súdu a som mu povedal, že on ako vedúciu radu má na starosti zastrčky, toaletný papier, vymenu žiaroviek v budovách a tak ďalej. No nakoniec pán Čarnogórsky potom povedal že že to bol jeho žiak, ale zlý e, žiak. A čo tam ešte bolo vo, po Čarnogórskom? Po Čarnogórskom... Černogurskom... Bola ešte jedna vec a už som zabudol. Áno, po Čarnogórskom boli... Ešte nejaké, to bolo tu čítané? Nie, to bolo, Nie, to otázka bolo hovorené, hovorené. Keď si spomeniem, tak medzi tým eh, prečítam ďalšiu otázku od George, alebo nás počúva George, dokonca teda napísal Jurij z Koloráda, alebo je to Rusín. Rusín zdraví Rusína, ale zdravím aj do štúdia. Ja len na upresnenie tak, ako sa ja na to pamätám, lebo nikto nespomína, že Minské dohody boli vyvolané až potom, keď ukronacistická armáda bola obklúčená v kotli. Meno tej oblasti som zabudol. Ukrajinská armáda vlastne bola porazená vlasteneckou armádou Donetskov-Luhanská v čase, keď Rusko ešte nebolo oficiálne zapojené do konfliktu. Západ teda použil špinavú lešť podraz, podraz v čase, keď, až, keď už vtedy Rusko ukázalo dobrú vôľu nepúšťať sa ďalej do vojenského konfliktu. Zbytok už bol povedaný. S komunikujem s rusky hovoriacou Ukrajinkou, ktorá... Na moju poznámku, že ja citujem Rusín bujem. nejdem to cito citovať celé, odpovedala, že tento rusínsky národ už dávno zanikol. Ešte raz želám všetko dobré Rusín Jurij z Koloráda. Skúste stručne k tomu. Tak ako rusínsky národ vždy bol, na od ukrajinského, lebo uh, ukrajinský národ nikdy nebol. To je Malarus, Veľká Rus, Rus Bielarus a Karpacká Rus. A Karpatská Rus to sú ako e, Rusini. Tak čo mám na to povedať? Ale tu tú právnu podstatu, hej, e, že Banderovský režim prehrával už aj z, myslím, tam bol vtedy Zacharčenko e, ako e, vojenským lídrom, ktorý Banderovcov, e, dá sa povedať, e, dostatočným spôsobom likvidoval. Lebo mal domobranu aj ja z dobrovoľníkov zostavenú v Lugansku a Donecku. Je tu otázka od Anny. Dobrý večer, pán doktor Harabín. Boli ste poslancom... Pardon, pardon, pardon zle som to... Keby ste bol poslancom Národnej rady, zahlasovali by ste za návrh zákona o doživotnej rente pre dvojnásobného premiéra. Nestačí, že platíme z našich daní všetkých prezidentov do konca ich života, tak budeme dávať z našich daní tisíce aj ex-premiérom do konca ich života v situácii, keď je Slovensko tak zadlžené, že to budú splácať ešte vnúci našich vnúkov. S pozdravom posluchačka Anna. Nie, ja som ako povedal bez ohľadu na túto otázku, že toto je, je výsmeh, ale to... To sa mi zdá, že toto môže byť aj zlomyselnosť zo strany kaliňáka, aby jednoducho e, obrátil aj e, zostatkovú priaznivú verejnú mienku e, obyvateľov vo vzťahu k premiérovi proti, e, proti nemu. Dobre, otázka avizovaného trestného oznámenia na Nádia, to ste už vlastne riešili, len sa ešte i pýta, že či sa niekedy dočkáme spravodlivosti v tejto veci? No, ako keď nastúpi právo spravodlivosť na všetkých e, poschodiach a úrovniach e, štátnej moci. Musíme sa, lebo ináč ako nemôžeme sa potom odrážiť do spravodlive budovanej spoločnosti a do právneho štátu. Ako musí nastúpiť zodpovednosť nielen v tejto otázke, ale aj, aj v covid-diktatúre, veď tu niekto kradol. Tu kradol a nič sa nedeje. Hej? Tu Ľudia vyzývali na zabíjanie cestov očkovania, vratanie Čaputovej. A nič sa nedeje. Ja preto som hovoril, že niekedy mám pocit, nie že táto momentálna vládna koalícia je malorazantná, je výrazne slabá a niekedy mám taký pocit, že ako keby sa ospravedlňovala, že musí vládnuť. Keby som bol premiérom alebo poradcom premiéra, za mesiac, najneskôr je zrušený špeciálny súd, špeciálny súd, špeciálna e, prokurátora, mimovládne e, organizácie a iné ďalšie, ďalšie rezy e, v spoločnosti. Aj Aha. RTVS a tak Píše nám doktor Kramara, dnes som sa dopočul na ruskom rádiu pravda, že ministerský predseda Maďarská Orbán povedal, že NATO vybuduje veľké zásobovacie centra pre ozbrojené sily NATO v Polsku, Rumunsku aj na, aj na Slovensku. Slovensku. Všetko čím bližšie k priestoru vojnovej činnosti Ukrajine. Zaujímavé, že náš minister obrany sa k tomu nejako neviadril, že by sme no takto mohli usputojovať snahy našich spolubojovníkov. No nepoproto, však on, on na tom samite NATO, že ja neviem, to bolo. Hej, kde to bolo, už sa nepamätám, však on povedal, že budeme dávať, ale nesmrtelné zbranie. Čiže. Veď prečo to Todova povedala. Nesmrtelné zbranie, hej, že, hej, ktoré hej, že to je, ktoré je, smrtelné, ktoré je nesmrtelné. A že nejaké pomocné zbranie, ktoré, nejaké mosty a vytvorenie mostov. No, lebo môže aj. jedna zbraň zabíja, druhá nezabíja, ale, ale je to zbraň. Ako, ako. Hej, na ohlupovanie verejnej mienky. A prečo to Dova povedala, tri dni po atentáte na premiéra, že nakoniec americký zbrojár Kaliniack bude dobrý premiér? O, nie ako takto napísalo, že takto ani to bude ne... dobrý premiér. Že... nakoniec môže, môže byť dobrý premiér. Aho, tak nejako, že, že. Možno toto... to nebude ani na škodu, tak nejako to písalo. V tom no, no a, a to myslíte, že to je, to je príprava uh, na informačnom poli. Čiže to nie je len tak. Áno, píše nám Jan Čaputová sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a mierni pôsobiť v akademickej sfére, čiže ide vymývať mladé mozgy a pripravovať nových progresívnych voličov na ďalšie voľby. Na akademickej sfére osoba, ktorá podvodne sa zapísala do komory advokátov, keď nemá ani doklady o tom, či skončila právnickú fakultu. No tak dobre, no ale však to, Ale však tu sme mali iných plagiátorov, hej. Gröling, minister školstva, čo za, za e, režimu pred rokom 89 by nemohol robiť ani školníka. E, no, Áno, bolo ich, ich viacej výbli. tých plagiátorov. No, Matovič, hej, a, a ďalšie, aj Kalavská, a všetci, Figel, všetci plagiátory, aj Ševčovici plagiatorsky robil Júdr. A užíval Júdr, hoci nemal. Áno. A teraz ešte, teraz ešte máme nejaké otázky. Budeme končiť teda o približne 5 minút. A teraz tu máme otázky, na k nemu dostať. Na chvíľu som sa dostal mimo tohto, lebo mi tam režia niečo dávalo. Pán redaktor, robím denne s ľuďmi a stojím za vami, veľa ľudí je už slabomyselných a zdegenerovaných, vidia len sami seba, držte sa, ďakujem aj za toto. Ako ja som sa rozčulil, ja sa za to aj ospravedlňujem aj poslucháčom, ale, ale naozaj nechceli by ste si to skúsiť vy, ako to, to skutočne celé prebieha. Pán moderátor, ste šikovný, nič si nerobte z drzých, z drzých poslucháčov, to píše Veronika. Pána doktora Harabina som volila. Škoda, že sa nestal prezidentom. Všetko by vyzeralo inak a lepšie. Pozdravuje Veronika. Ďakujem za dôveru. Máme tu ešte taký dlhší mail, musím ho niekde nájsť, ktorý, ktorý to bol. Ja ešte som jednu otázku chcel otvoriť a to, že zajtra bude menovaný nový prezident Peter Pellegrini. Ako to jednak vnímate celé tie udalosti aj okolo, že to bude trošku menej pompézne ako v minulosti. Samozrejme, pre tie bezpečnostné udalosti sa to bude musieť trošku obmedziť, nepôjde medzi ľudí. Ale ako to celkovo vnímate, že zajtra bude táto ceremónia aj vzhľadom k tomu, že ste brávali teda, že by nemal byť prezidentom, keďže kandidoval neoprávnenie v podstate. Ale čo mu možno želáte do toho 5 funkčného obdobia? Yeah ja som konzistentný, pán redaktor. Ja som niečo povedal a trvám na tom. Na najvyšších poschodiach moci musíme mil pieť na tom, že všetci musia dodržavať ústavu a zplatný právny stav. A pán Pelegrini nedodržal ústavu hej, a išiel kandidovať. Ja, ako súdca seba samého rozvázať, nemôžem. Hej. A on sa mal zdať pozície predsedu parlamentu a kandidovať. A o tom, že sa jednoducho strapnil z titulu neznalosti, poznania ústavy, svedčí aj jeho správanie na druhý deň, kde bol v Teatri 3 alebo kde, a povedal, že on ešte niekoľko týždňov bude predsedom parlamentu. Čiže napriek tomu, že som hovoril, že nemôže kandidovať aj aké sú mechanizmy a režimy hej, v tejto otázke, tak on povedal, že bude mu mandát poslanca automaticky e, zanikol. No a potom hej, e, sa antidatovala právomoc e, poverenie na, e, na Žigu, hej, čo ako v stlači bolo... Prezentované, ale to aj tak bolo, veď on sa sám priznal, že on ešte bude. A potom, keď zistil, tak, tak zverejnili, že v sobotu hej splnomocnil žigu nariadenie parlamentu. My nemôžeme robiť osvetu medzi ľuďmi, dodržiavajte právo, plňte dane, plňte poplatky, e Pláte všetci povin, plnenia vyplývajúce vám z rozhodnutí takých, takých súdnych. No keď Čaputová nevypíše referendum, keď predseda parlamentu nepozná právo, tak čo chceme? Čo chceme? Čo chceme potom? Zvyšovať ochranku všetkým? Takže ja nemám k tomu nič. Ja som konzistentný. A to... Ej, čo, Pelegrini predviedol? Ja som hovoril, že aj Pelegrini, aj Korčok sú kandidáti vojny. Hej, lebo chcú dodávať zbranie, Ej, aj peniaze na Ukrajinu. A ešte u Korčoka som hovoril, že aj vojakov. A Pelegrini na druhý deň povedal, že áno, súkromné firmy, deň po druhom kole teatri, že súkromné firmy môžu dodávať, čo nemôžu, nesmú. Hej, lebo... My sme signatárom celého radu medzinárodných mluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. To platí aj pre súkromné firmy. Čiže nemôžu. A navyše hovorí, že Rusko je agresor. Hej? Čiže ako chce mier z Ruskou Ale iná vec, a týmto končíme, pán redaktor. Áno. lebo fakt, a ja som mu Máme už len minútu, takže no. ano. Pozrite. Smer a hlas chodí, chodí, na Slavín. Chodí. Aj pred prezidentskými ano. voľbami a tak ďalej. Čiže, čo robí? Oslavuje víťazstvo Červenej armády a Ruska nad fašizmom? Oslavuje. Áno. No, tak ja sa pýtam. Keď ty na jednej strane tvrdíš a si účastný ej, oslav víťazstva nad fašizmom, ako môžeš a to je aj Pelegrini, aj Fico, aj Kaliňák, aj Blanár, dodávať zbranie fašistom Banderovcom, tak je toto normálne. Tavé to je schizofrenia. Velebiš byš nad fašizmom a tých fašistov, ktorých Ruská Červená armáda porazila, ty ich teraz Banderovských, ktorí bojovali s Hitlerom proti Červenej armáde, ty im dodávaš zbranie. Niekedy s nechuťou, pán redaktor, počúvam to, hej, a to najmä e, tí okolo zbrojárských firiem hovoria, hej, že ako my budeme, my musíme dodávať, lebo, lebo ekonomika, zamestnanosť a tak ďalej. No dobre, pripustme to, hej, že je tu... Ja, čo ja nepripúšťam, že tu je dôvod na porušovanie ústavy, lebo članok 1-2 ústavy musíš dodržiavať medzinárodné zmluvy, že kto toto porušuje pachaj trestný zneužívania neužívania právom verejného čintela. No dobre, keby sme pripustili, tak keď chodia na Slavín a keď hovoria, že aby bola dobrá životná úroveň, vyššia zamestnanosť, že potrebujeme predávať zbranie, prečo nedodávajú zbranie Rusku? Rusi by kúpili tiež? Prečo dodávajú Banderovcom? Lebo Turesko predáva zbranie aj Rusku, aj Ukrajine. Ale Turecko ako nechodí na Slavin, ani Erdogan nechodí na Slavin a neoslavuje poražku fašizmu. Tu chcem ľuďom vysvetliť tú schizofreniu a tú dvojtvárnosť a faloš. Na toto sa nedá pozerať. Musíme končiť. Odpravedlňujem sa zase za trošku emocionálny záver, ale no rozhorčia ma tým, musíme tým. končiť, ďakujem aj Beate ktorá napísala podporný mail pre mňa Ako... ďakujem, že citujem ste moderátorom... ste moderátorom ktorý s poslucháčmi jedná v rukavičkách držím vám palce a verím, že nervózni muži by si mali vyskúšať zavolať do iných médií Dobre, ďakujem pekne za aj túto podporu. Ďakujem Štefanovi Harabinovi, doktorovi Štefanovi Harabinovi, ktorý tu dnes s nami bol. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Želám ešte pekný zvyšok dňa všetkým. Ak kto chce, kto, kto má výčitky oči mne, môže mi pokojne zavolať aj. na moje telefónne číslo 0918 880647. Ja s tým nemám problém. Moje číslo je verejné, ja som kandidoval na Župana, takže som aj vtedy zverejnil číslo. Majte pekný deň. Ja Pozdravujem všetkých poslucháčov, aj tých trošku nervóznejších, aj tých, ktorí sú ako neúctivejší, ale tiež treba fakt poďakovať panu redaktorovi, pretože toto je otrocká, otrocká robota. Aj pripraviť sa, aj, aj mobilne doručiť sa, no tak premiesni to fakt lomk dole.